Знаменний вівцикрат, про якого подейкували, що для нього людині карк зламати все одно ще висякатися. З'явився й номожарти жартувати, мовляв, у старій череді новий ватажок, вичищений валух шафлярських баранів водить. Слово за словом став один перед одним Самуїл з мордулою розбінечком. На зеленому лозі заметався шалений мордула навколо хмурого турка, як грозовий вихор навколо старого стрімчака. Хлюпнула мідним дзенькатом мордулина чупага, танцює мордула, а в руках у Самоїла Баци вже дві чупаги і своя й розбійницька. Що зробив, коли встиг, як стрімчаку вихори блискавку з пальців викрав, не помітили того шафлярці. Схопився мордола за ніж, рванув через пояси і завмер на місці, наче забув, що з ножем робити збирався. «Ти чого мою чупагу тримаєш?» – запитує турка. Незлобива запитує, скоріше здивована. «А ти мені її подарував», – озивається самоїв баца, – «щойно, як побратимові. Прийми замість моєї, та і поклонімося один одному в пояс». Коли шафлярці пізніше розповідали цю небелицю сусіда, та наприкінці завжди додавали «хочете вірти, хочете ні», тільки тим діло й скінчилося. Так і жив Самуїл Баца в шафлярах. На четвертий рік оженився, взяв за себе німу баганту, яка обдовіла ще до його приходу в село, і жив з безязикою душа в душу, а дітей не мав. Не хотів чи не міг, але на другу зиму після весілля зник із шафляр до середини весни. Після повернення привів з собою хлоп'я. Підібрав десь. Баганта прийняла хлопця, мов сина рідного. Самею баца ім'я Примакові дав, Яном назвали, а поки маленький був, Янисиком звався. З цієї пори пішло, раз на три-чотири зими зникав самої із шафляр, борлокував десь із півроку і повертався з приймаком, колись з хлопчиком, а колись з дівчиною. І всі, як одне, ледащенькі, чорняві та гостроносенькі. Гавченя й галченя, мов рідні туркові діти. Та коли мисливець Собек кинув якось за зла вороняча, та назавтра забув ім'я рідної матері. Справді забув на тверезу голову. Йому вже хто тільки не казав матінку твою кристою звати. А він кивне, півдня проходить, нашіптуючи під ніс криста. Христа, матінко. А до вечора знову до всіх чіпляється. Люди добрі, як ви маму мою звете? У самої матері запитувати соромився. Росли прийомні діти самої ламбаци та немої баганати виростали, виповнився старшому Янові 19 рочок, і пішов Ян із рідного дому. Пішов та й пішов, хіба мало чого. Людині життя в шафлярах не нелюбим здалося. Голова не так усе просто. Слідом за Яном через три роки залишилася ла й сестра Янова, красуня Тереза. Чимало хлопців сохло в поставній Терезі, тільки не вибрала вона з них жодного. Жила собі ні пава,